Якщо той правда чиєсь чорне око, то може вдасться хоча б порятувати Віку. А хто в тебе з боку батька міг би навести лихо на ваш дім? Не вже сам батько? Бабуся Марія з боку батька, впевнено відповіла Вікторія. Вона дзвонила сюди, коли мати вже була в лікарні. Я не розібрала, що вона казала. Я прийшла від мами дуже втомлена. Але то була вона. Вона питала про маму, питала, чому вона не йде до неї. А взагалі бабуся мене дуже любила і хотіла мені передати своє уміння. Тьотя Лариса з Ярославом туди й не їздили. Тьотя Лариса взагалі терпіти не може селюків. Як тільки вона вийшла заміж за дядю Володю? А ми з мамою щороку їздили в Дубове. І з батьком? Батько частіше їздив туди без нас, а нас тільки завозив і забирав на машині. А яке авто в твого батька? Стара Лада. Була б радість, скривилася Віка, і квартира-бетонка на лівому березі. Така зараз 7 тисяч в базарний день. А скільки було розмов, трикімнатна квартира, окрема кімната для дитини. Тоді було таке життя, Віко, для радянської людини отримати бетонну квартиру на околиці великого міста, то було те саме, що для західного обивателя збудувати будиночок в передмісті зі зручним під'їздом до Хайвея. А у Баби Марії саме був будинок у Дубовому, неподалік від траси. Великий будинок, на шість кімнат, з двома верандами. Вона раніше була директором лісокомбінату. То значить, вона була членом комуністичної партії. Як же вона могла бути відьмою, вигукнув Костик. Вона була далекою від політики. Вона ні з якою партією нічого не мала. «Я маю на увазі не теперішня радянські часи. Тоді всі керівники виробниць, навіть на селі, були членами КПРС», – пояснив Костик, який, на відміну від першокурсниць Люсі та Віки, навчався вже в магістеріумі і досліджував вплив комуністичної ідеології на традиціоналістську ментальність української людини. «Хіба члени КПРС не могли мати справу з нечистою силою?» – запитала наївна Віка. «КПРС була нетерпимою до окультних знань, про це свідчить багато джерел», – стверджував Костик. «Наприклад, мені пощастило розкопати текст рекомендацій по проведенню політінформацій 1982 року, де радили висміювати зацікавлення окремих несвідомих громадян своїми знаками зодіаку». «Церква також не рекомендує займатися астрологією, а одначе все одно всі цікавляться». Тож і ваша КПРС нічого не могла зробити з відьмацтвом. Так, відьми бувають природні і навчені. Ну, нехай навчених відьом було значно менше, бо жінки боялися КПРС і не вчилися. А якщо вже вродилася відьмою, то тут ніяка КПРС нічого не зробить, навіть якби відьма до неї вступила, висунула свою версію Люся. Така була моя бабуся Марія. Я ніколи не могла назвати її баба Маруся. Вона завжди була гарна і незламна. У неї було три сини. Дядя Валяра, дядя Володя і мій батько. І коли вони були вже дорослі, їхній батько, дід Микола, пішов від них. І вона його прокляла. І він тому швидко помер. Він розбився на мотоциклі. Бабусі Марії і близько поряд не було. Вона взагалі в той день їздила в область. По селах і селищах то є одна з найбільш розповсюджених смертей. Там кожен третій так гине. Мій батько говорив те саме, а взагалі він дуже не любив, коли ми про це говорили. Але якщо вона вміла чарувати, то чого вона не повернула собі чоловіка? Багато жінок просить ворожок не вбивати чоловіка, а повернути його. Їй те саме казали сусіди, а ще в Дубовому жила одна бабця, ворожка, яка допомагала людям, до неї їздили навіть з Росії. Вона й казала бабусі «Марія, забери труну від свого чоловіка». А бабуся відповідала «Не заберу». Не треба було зраджувати. А де була зрада, там нема прощення. «Так не можна. Якщо вмієш щось таке, чого більшість не вміє, це треба повертати тільки на добро». «І можна зрозуміти», – зікнула Віка. «Мама також мені казала». Якби батько навіть три доби стояв на колінах і приніс би їй всі квіти світу, вона би не вибачила, як він ударив її тоді. А ти кажеш, твоя мама нікому не бажала зла. Вона не бажала йому зла, вона й навіть жаліла, казала, як він там на своїй воскресенці, мабуть п'є. Але вона ніколи б не помирилася з ним.